Nema ya Sheikh ni azinga hapa na miaka kama kurudi tena huko lakini mpaka leo na ni kalii sana miaka mingi sana ndio Allah. Ya roho 15 ni mingi sana leo. Mabadiliko ni mengi. Wamezaliwa wengi, wamekufa wengi, wamefika wengi. Ya roho mitano ni mingi sana. Kwa hiyo kuachana mkakutana baada ya miaka mitano mko hai si jambo dogo na watu wengine apewa taarifa bana alifariki Hasan sana sana na la Afghanistan. Nasubira na kuona. Nasalimu. Kwa Allah ya Allah na ule udugu. Allah siku ya لكن بعد ما قعدوا كبيوا لنا تعاريفنا فلان و لكن سيستمك تمام بالضبط <coughs> Sio hivyo tu bali alhamdulillah bado tumesimama sawa sawa kwenye dini. Na tunaendeleza jitihada zile zile tulizokuwa nazo. Na tunasema tangu miaka hiyo 2008 na nane, na tisa, na 10 ambapo tulikuwa tunafundisha huko nilijaja msikiti ule kabla zile harakati tunakwenda kule Gikari na bado nimefundisha. Minda mbio bwana msikio tungenawa lakini alhamdulillah tangu wakati leo tukiwa tumekutana bado Allah mapungufu mapungufu katika ile mapungufu tuzidi kuimarika katika sunna ni jambu kubwa. Khatraun. Khatraun. Lakin Lakin tuna lijambo kwa. Hakuna ambaye akose ile neno Adama khafaun wa khairul khata'in at tawabun. Sote tunamateleza lakini tunajui hivi na kile tuna mateleza tukarekebisha tunarudi sawa inapotendeka. Hiyo ni zawadi kubwa kuliko tungekuja na viroba vya sembe ya nini ya nini. Hiyo ni zawadi kubwa sana sana kwa sababu ndugu zetu waliotangulia kule au tunaowasema umetangulia fulani fulani fulani hakuna chakula tunatondoka nacho zaidi hata kwenda hakuna lingine kwa lakini kwa sababu walikuwa katika kheri wanapenda kheri wanapenda sunna wanajitahidi wanafanya jitihada katika sunna wanahudumia sunna wanasoma kwa dili kunaangaika vijiji vingi tunakwenda rubale kule tunapambana tunakwenda wapi wapi wapi zimbia sehemu nyingi sana chenge hmm. hapo chini sehemu nyinginezo ndio sivyo hmm. bila shaka dhana zilikuwa, wakifanya ndugu zetu wali tumuomba Allah ayaweke yale katika mizani ya mema yetu duniani niko akhera sisi ya, ma ya malipo sisi ya hisabu dugu zangu jambo sio dogo ni jambo kubwa na bila shaka tunamhitaji Allah subhanahu wa ta'ala pekee msada katika hilo tunamhitaji Allah msaada katika hilo dugu zangu tunafanya Tuguzangu... matendo mengi Tuguzangu... na jitihada nyingi sana kuna tena ninawashia mimi jambo moja tu hapendo usie jambo la kuhakikisha matendo yetu tunaoyafanya hata kama ni madogo tufanye kwa ajili ya Allah mm -hmm. watu wanaweza kufanya mia. ukafanya moja kati ya hayo 100 ukafanya mawili ukafanya matatu lakini lillahi Allah ndiye na yakaimarika ma kana lillahi dama wattasal wama kana ladhairih inqatu wanfasal lolote ambayo tunafanyika kwa ajili ya Allah hudumu na huunganika huyo angalia tunapotaja haya mambo tangu wakati huu jitihada zile msikiti ule imebadilika kadha sasa huu wa sunna masha Allah dawa inakwenda ma kana lillahi dama watasali linalofanyika kwa ajili ya Allah linaadumu na linaungwa hata kama utaliunga kwa kamba ndogo lakini utaona ah, mashallah athari na kuepo nasituhitajia ni athari yenye kuendelea kubakia nyuma yetu na katulufaita ukatana kokwenda ndo kubwa ma kana lillahi dama watasali wama kana lighayrihi na ambalo infa nambalo siku ajili ya Allah linakatika na linachanguka Mm -hmm. Ya kifanyika si kwa ajili ya Allah Yanakatika, yanachanguka Yanofanyika kwa ajili ya Allah yanadumu. Alafu yanaungika moja baada suna da ya naona unaona sunna dawa ilianza pale imekuja, imekuja, imekuja. Masha Allah mpaka dakika hii. Miaka mingi inapita, miaka mingi inapita. Sasa hivi kitu tunapozungumzia sunna sisi miaka 15 iliyopita, ni miaka michache. Ni umri wa mtu. Yana totu alieza leo wakati huo amebale vingineshaolewa. Mm -hmm. Eh Naio siku 15 ni mimi nimeondoka hapa. tulikuwa dawa kabla ya 15 hiyo. Mm -hmm. hey, kabla ya tanu, Kwa kuwa dawa nyuma ni mingi. dawa ni nyuma ni mingi sana. Kwa wakati huo jitihada zinafanyika za dawa hapa, Ubalé, Kayanja, kwa Masehewa. Eh katoro pale. Zimbia huko miaka hiyo paka leo Allah subhanahu wa ta'ala kajaria kukaa kuna athari zinaungika bado athari za sunna zifu watu wapo kwenye sunna wanasoma, wanasoma wanasomesha watoto wao baada, hata kama si wote unakuja unakuta msikiti wa sunna upo na watu wamo hata kama utaona kama dhaifu na hivi lakini wapo hilo jambo sio dogo sheikh ni jambo kubwa sana ni jambo kubwa sana mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa jambo la kupatikana kwa athari ni jambo zito. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala alisifia jambo hilo la kuwepo kwa athari ambazo zinabakia na watu wakaweza kuziga hizo athari baada ya kuondoka kwetu. Kwa jambo hili la kuwa katika sunna na kulazimiana nayo. Na, na jitihada zote tukajitahidi kufanya pamoja na kupambana na mengi mazito lakini tumo Ndiyo, kitu mmoja Sheikh. Unadhani maneno ni Vita ni ndogo Nafahamu Eh, vita ndogo, vita ni kubwa. Lakini pamoja na hayo, alhamdulillah, sunna, mata ala juu ya sunna, amekufa atakekufa juu ya sunna amekufa juu ya khairi zote kwa tuna taraji tunamuomba allah subhanahu wa ta'ala tuwafikishe atuhifadhi atuthibitishe katika hili tusiliache kwa nguvu zetu zote fa alaikum bi sunnati عليها bin wajib neno ya hii sunna tuikamate kwa meno ya pembeni. Ukikamata kwa meno ya mbele haya wakivuta wenzio katika bid'a, katika uhurafi, katika usufi, katika hizbi yatatomoka. Wana tokianguka kwa ajali ndogo hapa ndo anaanza kuondoka. Haya ni dhaifu. Na wewe ukawa nakula nyama au kitu kigumu katumia meno haya. Unatafuna kwa kusanga Unatumia meno ya pembeni. Ndio maana Mtusi Salam akasema alzuu عليها بالنواجد. Hi sunna, ishikeni kwa meno ya pembeni, ibane kwa meno ya pembeni. Kwa sababu ukibana kwa meno ya mbele yataachia au yatangoka, utaachia sunna. Bana kwa meno ya pembeni Mara wazee wangu, baneni kwa meno ya pembeni, sunna. Ufe katika sunna. Bas, hiyo ndio heri na ndio salama kwako. Ashaba mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam sunna iliwakuta katika mazingira magumu. Dawa iliwakuta katika mazingira magumu. Lakini waliishika kwa meno ya pembeni. Tazama maisha waliwapitia kina Bilali ibn Rabah. Mateso yale mnafahamu kwenye historia. Yale mateso hawakuyevumilia ya kiuraisi rahisi. Ni kwa sababu walijua ya kwamba tukitoka tukiacha jambo hili hatunaheri. mtu anaburuzwa kwenye jua kali, kwenye mchanga, anapigwa mawe kifua ni ana aseme we, amkufuru Allah, anasema Allahu Ahad, Allahu Ahad. Hads, hads. Hakawa kashinda wakafaulu. Kwa sunna tuishike natulazimiana nayo tupambane hu ndo umri wetu tulionao hatuna umri mwingine sisi umri ndo rasimali yetu yani ukitaka kufanya biashara una shilingi 5000 ndo rasimali yako uweze kufanya biashara ya rasilimali shilingi 800 wakati una 5000 unatumia 5000 yako ulionayo ndo rasilimali yako katika matendo yetu tunaoyafanya umri huu hundo rasilimali zetu ndora silimali zetu kuna wakati Allah atachukua Hii rasilimali ambayo ametupa atachukua na utaona hapa ninaondoka ndio Allah kasema Mwana mwanadamu atasema siku hiyo kumwambia Allah Subhanahu wa Ta'ala la akhartani ila ajalin qaribin fa wa akun min as-salihin ewe Allah tarimu usinicheleweshe kidogo nikatenda mema nikatoa sadaqa nikao miongoni mwa watu wema waleniwa akhira Allah nafsa idha jaa ajaluha Allah cheleweshe nafsi tena baada hapo ajali yako sijafikika hauchelewi tena rasilimali umeisha ichezea haupatia ziyada Yen yani, rasilimali uliopewa ndio umeitumia wao umepewa 100,000 kafanye biashara. Umefika njiani ukakutana na watu wakikuchezea ukaihonga au ukafanya mambo mengine. Alafu biashara ndio inakusubiria, unategemea nini? Hakuna, laziada, hakuna la ziada zaidi ya kula hasara. Kwao tutumie rasilimali tulionayo kwa uimara. Kwa uimara, kwa umadhubuti. Kwa idhini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala tutaweza kufaulu, tutavuka sisi daraja na watu tulionayo. لا تقسم امام امارا حياه مايشa ni rahisi tunakula tunakunywa tuna majengo mazuri si ndio Allah subhanahu wa ta'ala sama law anna ahla walau anna ahla alqura amanu wattaqaw la fatahnna alayhim barakatin min as-sama'i wal-ardh walakin kadhabu fa'akhadnahum bima kanu yaktsibun law wa mj fulani kijiji fulani eneo fulani wale imani ya sawa, sawa na wakamcha Allah anasema tungeowafungulia baraka kutoka juu na baraka kutoka ardhini leo baraka zimeondoka juu mvua watu wanaangaika wana na mfano wake chini kadhalik watu wana haa ardhi yaooteshi mambo yamebadilika Allah anondosha baraka kwa sababu ya maasi na kufuru ya wanadamu wana wa anna amanu wattaqu la fatahnna alaihim barakatin minas samaa wal walakin kadhabu lakini wal kadhibisha fa akhadnahum bima kanu yakthibun kwa sababu ya yale waliokuwa kiachuma yale waliokuwa kipenda kwa ndugu mimi naomba niusie nafsi yangu. kwa dhaati ni lahi kutoka moyoni mwangu ni shukuri neema hii inayona na hii neema Neema ya Islam, neema ya Sunna, neema ya uhai huu na huu umri. Tunapotaja ndugu zetu waeondoka, leo nimefika kule Katoro, nikawa naongea na wazee wetu pale. Naambia tumetoka hapo Katoro na miaka kama mitatu nimetoka. Tulimwacha mzee wetu pale Sheikh Husaini. Alikuwa ndio Imam kule kule, kianu. <tune> Mwalimu Husaini. Allah amrehemu. Tulipika kwake tukazungumza na umwa hali kwa kadha kwa Leo nakuja ameshaondoka kuna ongea na ninyi leo inawezekana baada ya siku tunaambia bwana ndugu yenu akidu mlio kwa naye hayupo tena au mnaambiwa eh ndugu zako uliokutana nao pale kati ya wale mmoja hayupo au wawili hawapo sasa wakati huo wa hujafika tunayofuza tutumie vizuri tutumie vizuri tusicheze tusicheze wakati ndio maana sisi tunapita tukasema hapana inawezekana hata kama dakika moja na si muda wa darasa wala muda wa mawaidha wala kadha lakini alhamdulillah wala si muda wa swala etu ningekuwa adhuhuri labda au la asri au maghribi lakini huu ni muda watu wako kwenye michakari kwa angalau ninyi mmeweza tukakutana tukasalimiana tukazungumza haya machache bila shaka huku kutumia fursa sasa, sasa tuzidi zaidi simame imara weka mipango ya kusoma dini yetu kuasome cha mtoto wetu kwa na mwalimu wa kidini kwa kushauriana sisi ndugu zetu tupo. kama ni mwalimu au ni kadha kufanya mawazo na mipango darasa ziendelee darasa ziendelee tuimarise familia zetu kwa umri huu tulionao kabla hujakatika tusiache msikiti wa sunna kama hivi uko imara ukabaki farigha hauna amal hauna ilmu hauna da'wa inama yaamuru Allahi. Man aamana billahi wal yawmil akhir. Msitegemee kwamba watatoka watu huko nje waje kuimarisha nyumba hii. Hapana. Kuimarisha kwa usafi, kwa kuboresha na kuimarisha kwa ibada pia. Ndio jambo kubwa. Kwamba wataweka safu, waweke watoto wao, waweke mipango, waweke mipango ya mwalimu, waweke mipango ya kadha. Watu ambao nje kabisa waje wataswala nini? Haiwezekani. Wanawana Allah subhanahu wa ta'ala anasema hayo. Inama yaamuru masajidallah man amana billahi wal Wenye Allah na kumwamini siku ni Nyumba ya Allah hii tunavyosema harakati za kidawa na jitihada za kidawa zinaanza miaka hiyo zaidi ya Tunapozitaja kwa miaka hiyo basi tupige hatua. Ya kuimarisha hii nyumba ya Allah, hatuziendelee. Bila Muislamu wa miaka hiyo na leo tofauti, kuna hatua imeongezeka, alhamdulillah. Da'wa imeongezeka na bahsinina kama hivi tunashirikiana na, na matese maduati wapo ndugu ushauri na kadha msione kama mkwa kijijini ana, Allah wa ta'ala tamlipa kila mmoja kwa jeada yake na mazingira yake aliyokuwa nayo usione kama mkwa kijijini la mjini maadamu kuna barabara kubwa majengo ya watu wapo wawili watatu wane watano msikiti mkubwa sio watano si mji mkubwa sana hu. shule hiyo Allah, mazingira hayo kadha kuna nini nini <coughs> kwa wa mm. e nini nawa wazomsijidharau tatizo la uislamu tunajidharau hebu wanasasa tutafanya nini sisi wetu hapana simameni imara karibu na mbali wa msikiti wa mtume wa mzima haukwata na robo ya huu Ulikuwa ni mdogo tena majenga kwa magome ya mitende dhaifu chini vumbi msikiti wa mtuma ulikuwa dhaifu ninyi mnabongela msikiti mkubwa ukininganisha na msikiti ule dawa ilitoka ikitoka sasa walitoka wanaume wajatoka walitoka majemedari kuna Umar ibn al-Khattab kuna Uthman ibn na wengineo na wengineo na wengineo majemedari yametoka ndani ya nyumba ya magome sisi nyumba hii tunashindwaje kutoka majemedari wanaume wakasoma tukawapeleka sehemu nyingine wakasoma viyo vingine mashaka wana viyo wana marekezi peleka hata kama hamna gharama za kukubwa mnashauriana kadha mambo kadha vitu vidogo vidogo watu wanasoma mnaweza kuzalisha umma mkubwa na jitihada kubwa ikafanyika kutoka ndani ya jengo hili lolionado kwao kwa hiyo msilale msitegemee haya afanye mwingine ambaye atuongeeni hapa ni nini Ninyi mnao unasikiliza, tunaongea, tunaokutana ambao mmepatikana kwa muda huu, ndio ambao mko tayari nyoezenu zinapenda dawa, zinapenda dini. la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Mamiin. Jazakumullahu khairan.